John denasttian nazioarteko fitur turismoaren azoka ospatu zen madrilen eta Eusko jagolaritzak euskadiko turismoaren gune haundia bat izan zuen han, izan ere turismoaren sektoreak garapen azkaja izan du azken urtetan eta euskala Autoia eskidegoko ekonomian geoz eta pisu ah du datu guzin araberakolo nausia egunan. Egunon bai ala da, eh? Turismoaren sektoreari, turismoaren industria. deitzen hasi diotenak ere badira, izan ere gari batean lantegien industriak euskadiko ekonomiaren eh, laurdena suposatu zuen, eta turismoa ez da ba, hartara llegatzen, baina eh, 2008 garen urtean euskadiko gobernu edo barne produktu gordinaren euneko laua, zenbitartean, ba, eh, joan den urtean euneko sazpia inguru, eh, suposatu du. Irea baten egiteko, lau mila milun euroko diru sartzez zuzenak ekarri bitu turismoak, Araba bizkaia eta gipuzkoan, eta horietarik behatzilegunda berrogeita amazazpimilun euro bakarrik donostia konton hartuta. Mm -hmm, Bixitarien aletik, hain hitz ez mendatu da, azken ukteetan kupurua? Mm -hmm, ba, konton hartuta euskadiko klima ez dela, ez? Ba, ondartza erreklamurako erreferentzi, harrigarria da, urte gutxiren buruan, mandako iraultza bi eh? mila zazpigaren urtean milun zazpiru bisitari jaso zituen euskadik horietarik ehuneko hirurogeita hamar bat Espainiako estatuko bisitariak ziren eta hamar urte berantago eh, kasik hiru milun eh, bisitari izan dira eh? bi kaots bederatzi milun Europako beste herrialdetako bisitarien kopuruaren hemendioari esker bereziki eta etengabe emendatzen ari da joan den urtean bi .000 baino, eh da mila turista gehiago jaso zituzten guztira ehuneko hiru bat gehiago. E, azken urte honetan hiru lurraldeetan egin du gora gainera, ehuneko 0 kaotsx bost bisitari gehiago gipuzkoan, ehuneko 1ru kat Bizkaian eta bereziki arabaren kasuan ehuneko 6 kaotstx hirua hemenatu da. Nola saldu, beraz olako iraultza bat hamarkada bakar battian? Ba, turismoaren sektoria, kultura eta gastronomiarekin uztartu izanagatik, eh? Argi eta garbi, izanari irautza horren lehen senaleak edo, laurogeita hamarkadan amarkadan ziren. E, Bilboko Guggenheim museoaren eskutik, gaur egun urtean laureun milun euro, baino gehiago ekartzen bitu turismo mailan e, Bilbon museo horrek, baina e, gerora etorri dira ba, donostiak eta inguruko herriek bituzten eskaintza gastronomikoa eta museoan dana, eta arabaren kasuan zer esanik ez, araba herri hoxan, ateratzen ari bieten etekina, bisita eta museoak barne, eta azken urteetan, bitxia bada ere, a, araba izan da urtero, Ba, Bixitariko purua gehien emendatu duena, espreski atzerritarren eskutik, diotenez, e, ken foleten eleberriari esker. E, milak alagun baitira, urtero, ba, gazteizen, erdianoko historia, ezagutu nahian urbitzen direnak. Laturismoaren e, ereduak ala ere, hainbat eztabaida sortzen ditu beti, azken orteetan, masifikazioari buruz adibidez, eta horren ondorioak direla eta... Hmm, bai, eta jonden udan ere aipatu izan genuen hoi, eh? e, Dena dela bereziki udako sasoian izaten da hori datuek baitiote urte osoa gogon hartuta, e, lo egiteko plaza guztien ehuneko berrogeita Massiko okupazio tasa eman dela bi mila masaazpian. Eh, Euskadi mailan beraz bada aukera oraindik ere. Eh, Bisitakokoppurua hemendatzeko baina urtean zehar, beharko du, e, udan zaile izaten baita, E lurgiteko leku bat txikitzea, e, Donostia bezalako hirietan, bereziki, eh? horrek ere e, beste ondorio bat dakar, izan ere bisitariko burua hemendatu bada, e, turismoaren errentagarritasunak are gehiago egin du gora. E, hau da, gune masifikatuenetan e, ematen den ostatu hartzeko E, prezioen garestitzaaren ondorioz, eta horren irudiko e, datu batzuk. E, bukatzeko e, joan den urtean e, gau bat araban pasatzeko hirurogeita ha eurokoa zen batazbesteko prezioa azken bost urteetan ehuneko hogei egin du gora, e, Bizkaian hirurogeita haaseei euro ordaindu behar ziren e, boste euro garestiago eta uneko eggeita hiru hemendatu da e, prezioa bost urteetan, eta gipuzkoan aldiz ehuneko hogeita hamabost hemendaatu da prezioa eta ehunda bi euro ordaindu behar omen E, gau bat egiteko, e, bukatzeko, aipatu, nekazaletxe edo nekazal turismoen e, sektoriak ere e, bizi izan duela loratze hau, baina e, joan den urtean egun da mila Bizitarik kautatu zuten Euskadin ba, nekazaletxe bat, baina eguneko bost gehiago izanik ere Kristofori ba, beste egun batean, e, aztertu beharko dugu Ados, beste egun bateanako itzok du zurekin beraz kolona usia mileskert datu horiek ebanik Ongi da, izabontxan